Pista 38. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 420. Marile Epopei Poemele populare eroice cu caracter semi-istoric și legendar, temele principale ale eposurilor fiind luate din istoria Indiei, recitate la diferite ocazii solemne de cântăreții populari și mereu amplificate sau organizate cu timpul în compoziții de dimensiuni neobișnuite, marile epopei Mahabharata și Ramayana au aproximativ 120.000 de versuri prima și 48.000 de versuri a doua. Reamintim pentru comparație că Iliada are circa 16.000. Considerată cea mai mare operă de imaginație a Asiei, Mahabharata a fost elaborată și ordonată în forma sa actuală, probabil în secolul 5 înaintea erei noastre. Mahabarata se scrie M-A-H-A-B-H-A-R-A-T-A. -A -A -A -A. În afara materiei propriu zise, epice, Epopea conține și felurite alte texte, istorice, mitologice, juridice, morale, filozofice, religioase și altele, care ocupă trei sferturi din volumul operei. Cu tot caracterul său în general laic, opera constituie și principala sursă de informație pentru cunoașterea ideilor religioase brahmanice. Aici este inserată și Bhagavad Gita, cel mai mare poem filosofic al tuturor timpurilor, cel mai frumos și poate singurul poem filosofic existent într-o limbă cunoscută. Opera poate cea mai profundă și în același timp cea mai elevată pe care lumea a putut-o produce. Subiectul mahabaratei, ramificat în numeroase și variate episoade, îl formează povestirea luptelor dintre două grupuri tribale, ariene, eveniment care a avut loc realmente în jumătatea a doua al mileniului al doilea înaintea erei noastre, povestire culminând într-un final de orară rară elevație morală, în care se condamnă violența și se face apel la împăcarea neamurilor îmbrășbite pentru ca împreună să lupte împotriva răului. Scenele de bătălie, în special, sunt de o grandoare incomparabilă cu detalii și procedee stilistice care amintesc stilul epopeiului Ferdusi. Citez. Pământul, acoperit de scuturi aurite și scăldate în sânge, lucea ca acele căminuri în care focul s-a stins. Pământul, lucea de toate aceste arcuri risipite de aceste săgeți aurite, de aceste care de luptă sfărmate. De acești cai ce zăceau peste tot, cu limba spânzurându-le și scăldați în sângele lor. Un adevărat fluviu curgea pe aici, uriaș, greu de trecut, un fluviu care avea sânge drept unde, grămezi de hoituri drept valuri, care de lupte drept bărci, capete de oameni drept flori de lotus, carne omănească drept nămol și arme de toate felurile drept ghirlandă de plante acvatice. Închei citatul. Traducere de Ovidiu Drâmba. În afara acestor scene însă, Mahabharata abundă în episoade de o emoționantă compasiune umană și de cel mai delicat lirism, precum și într-o bogăție de descrieri de natură realizată cu un excepțional simț coloristic. Același caracter popular și laic îl are și Ramayana, a cărei elaborare, în partea sa mai veche, datează probabil din secolul 4 sau 3 înaintea erei noastre și este atribuită poetului Valmichii, deși materia este arhaică, derivând dintr-un străvec mitagrar. Ramayana se scrie R-A-M-A-Y-A-N-A. Valmichii se scrie V-A-L-M-I-K-I. Acțiunea epopeii este mai simplă și mai unitară decât a baratei, redactarea este mult mai îngrijită, iar elementele de feerie și de miraculos au mai multă finețe și rafinament. Este în nucleul său central povestirea prințului Rama, persecutat de mama sa vitregă și silis să se refugieze în codri, împreună cu soția sa, Sita, răpită într-o zi de un rege din Ceylon și salvată de Rama. Tradus în toate limbile principale ale Indiei, Ramayana a rămas până azi opera favorită, iar Rama, eroul preferat al Indiei. India a fost și marele, inepuizabilul rezervor de povestiri cu caracter didactic de fabule. Din infinitatea de narațiuni, cu scop edificator-moralizator, a fost alcătuită între secolele 2-4 era noastră celebra culegere de povestiri și fabule Tantra. În cele 70 de povestiri grupate în 5 secțiuni, de unde titlul curergii, care înseamnă cele cinci cărți, un bătrân brahman își propune din însărcinarea regelui să învețe pe fia acestuia, într-o formă agreabilă, știința politicii și a comportării morale în viață. În ansamblu, opera recompunea o imagină a vieții reale, în care sunt condamnate avariția și luxul, corupția și egoismul, abuzurile celor puternici și răutatea umană în diferitele ei forme, în același timp manifestând simpatie și compasiune pentru omul sărac și nedreptății. Maximele și precertele de conduită practică, redactate în versuri, sunt formulate cu mijloace stilistice, care le conferă o autentică valoare literară, confirmată și de extraordinară răspândire în toată lumea a operei. Citez Dacă nestemata obișnuită să fie prinse în aur spre al împodobii este pusă pe o bucată de tablă, ea nu strică și totuși strălucește. O cara însă este de partea celui care a pus-o pe o bucată de tablă. Închei citatul. Citez. Acela în a cărui casă nu se află mamă sau soție care să-i vorbească cu iubire, mai bine să se ducă în pustietate, căci casa lui este asemenea unui pustiu. Închei citatul. Traducer de Theodor Simenski. În perioada următoare a literaturii indiene, perioada sanscritei clasice, operele literare vor avea autori cunoscuți care compun cu intenția clară de a crea o operă de artă cu o finalitate estetică și conformându-se în general unui gust mai rafinat. Acum când societatea indiană a căpătat o structură feudală, specific locală, poemul liric va avea un caracter net liric. Operele dramatice vor fi compuse respectându-se anumite prescripții deosebite detalia și de precis formulate, iar epopeile vor avea un caracter în subiect, compoziție și stil savant și curtean. Personalitatea care domină prin prestigiul genului său toate aceste genuri este Calidasa, secolul 5 a noastră, a cărui operă reflectă idealul pios, cavaleresc, curtan al societății brahmanice, văzut printr-un temperament poetic. În supravirea pasiunilor, opera sa atestă mai degrabă delicatețe decât forță. Pe lângă epopei și trei drame, între care primul loc îl ocupă Sacuntala, cel mai mare poet al Indiei din toate timpurile este și autorul unui amplu poem de tinerețe, Norul Vestitor, o fantezie lirică de o mare prospețime a sentimentului și virtuozitatea formei. În primul rând, Calideasa a fost un poet și un pasionat observator al naturii. Niciun alt poet nu l-a putut egala în descrierea primăverii. Trebuie menționat și poetul Jaya Deva, autorul celebrului poem pastoral și erotic Gita Govinda, de un intens sensualism investit cu sensuri mistice, motiv în plus care a făcut ca poemul să fie considerat cântarea cântărilor Indiei. Odată cu năvălirea mongolilor și datorită dezvoltării în acest timp a literaturilor în limbile Indiei moderne, după deva literatura în limba sanscrită își încheie ciclul. După anul 1200, producțiile literare vor fi redactate în principalele 12 limbi ale Indiei. Dintre aceste noi literaturi, literatura bengaleză, deosebit, va intra în sfera atenției universale, grație mare lui scritor Rabindranat Tagore 1861-1941, căruia în 1913 îi se va decerna premiul Nobel. Teatrul Pentru indieni, poezia este și ea un mijloc în serviciul cunoașterii filozofice. Forma ei cea mai completă este poezia dramatică, pentru că teatrul, gen în care se permită să se regăsească toate tipurile omenești, toate castele, toate meșteșugurile și ocupațiile, se constituie ca o analogie a mișcării lumii, ca o reprezentare condensată a legilor universului. Nota 1 Piesele în sanscrită clasică sunt în proză, în care se intercalează părți ample în versuri. Închei okay, nota toate artele sunt în India intim legate între ele. În sculptură se regăsește aceeași știință a atitudinilor corporale ca și în dans. Un poem sau o pictură nu pot fi înțelese cu adevărat decât prin înțelegerea dansului, care, la rândul său, nu poate fi înțeles fără muzică. Toate își răspund una altea. Teatru însă le cuprinde pe toate. Cu o clară originalitate s-a afirmat și teatrul indian, atât ca dramaturgie cât și ca spectacologie. Tratatul legendarului Barata, opera datează din secolul II era noastră, Codifică minuțios toate condițiile dramaturgice și spectacologice, oferând distinții și stabilind norme cu o rigoare și cu o precizie nemai întâlnită vreodată în istoria teatrului, de la arhitectura sării la culoarea cortinei, de la mimica personajelor la muzica de scenă, de la natura subiectelor la numărul situațiilor posibile, de la comportarea tipurilor la enumerarea calităților cerute, stilului literar al textului respectiv și așa mai departe. La punctul de origine a teatrului indian stă recitarea cântecului popular, narrativ și cu caracter eroic, însoțit de mimică, gestică, dans, cânt și acompaniament instrumental. Această structură se va păstra în liniile sale generale și esențiale de-a lungul secolelor în teatrul indian. Cel mai vechi fragment al unor piese de teatru indiene care s-a păstrat datează din secolul II, era noastră. Dramaturgul clasic al Indiei este Kalidasa. Subiectul sacuntalei luat din mahabarata este un pretext dramatic, unde apar și personaje din casta inferioară, în care povestea de iubire elogiază ca fiind valoarea umană supremă, cinsta și noblețea sufletească. În sacuntala, s a realizat o capodoperă de un delicat realism psihologic și de poezia a naturii, de puritate a sentimentului, ca în acest fragment din tirada în care pusnicul își ia adio de la fica sa adoptivă. Citez. Nu plânge, dragă. Plânsul e dat de Dumnezeu, dar nu e totdeauna la loc și nu e bine. Vin vremuri, draga tati, când simți așa că-ți vine să plângi, să plângi cu hohot și ai plânge și nu poți. Nu plângi numai tu, dragă, plâng și eu și plângem toți. Plângând te naști și în urmă plângând au să te îngroape. Când simți că-ți izvorește un pic sub ploape, dă-ți suflet și silește-l să întoarcă la izvor. Când urma lui vin zece și o sută în urma lor, în ți dar durerea când simți că în ochii ți iese, în care ta prin lume tu vei vedea adese că ai să sui pedaluri și să cobori în voi, și greu să afli drumul cel drept, iar pașii tăi nu lasă pe tot locul o urmă tot aceea, virtutea de la gatati, virtutea este cheia alegerii de bine. Închei citatul Traducere de George Coșbuc Al doilea mare dramaturg clasic este Sudraca, secolul I era noastră, autorul căruciorului de argilă, care ar putea fi calificată, după terminologia europeană consacrată, o comedie burgheze de caracter, cu 33 de personaje bine caracterizate, fiecare cu trăsături proprii, investigate de scriitor cu finățe, cu un umor verbal și de situații, creând perfect iluzia teatrală a vieții cotidiene. Sudraca se scrie s h u d r a k a Bava Buti, circa secolul 8 capodopera sa Malati și Madava, lasă mai degrabă o impresie de interiorizare, de retragere a personajelor în sentimentele și preocupările lui. Bava Buti preferă clar obscurul, intensitatea patetică, emoțiile violente și spectacolul sublim al naturii. Bababuti se scrie B-H-A-V-A-B-H-U-T-I. După secolul al XV, la teatrul indian nu se va mai inspira atât din datele legendelor, cât va aborda o tematică dictată de realitate, dezbătând insistent problemele sociale ale timpului. Difuziunea și influența culturii indiene Cultura și civilizația indiană au dat multor țări ale lumii modele sugestii au exercitat influențe în domeniile cele mai diverse. În direcția occidentală, influența Indiei a fost mult împiedicată de negustorii, de navigatorii și cuceritorii arabi care monopolizaseră, începând din epoca lor de expansiune, căile spre Occident. În schimb, spre răsărit, drumul e liber. Chiar în ultimele secole ale vechii ere, negustori indieni au pătruse în Capuchia, în Anam și Java, iar mai târziu până în insulele Borneo și Sumatra. În toate aceste regiuni, la care s-au adăugat și altele, China, Japonia, etc., s-au difuzat și formă de cultură indiană în mod masiv până la a deveni uneori dominante în respectivele țări, Obiceiurile cotidiene, religia budistă, sistemele filozofice, științele, arhitectura, sculptura și pictura Indiei, astfel splendidele temple din Angkor și Borobudur, deși nu se găsesc pe teritoriul Indiei, constituie tot ceea ce spiritul indian a adus mai caracteristic și mai de valoare la tezaurul artei mondiale. În țările europene, ceea ce s-a difuzat mai întâi din cultura indiană au fost fabulele. Pancia Tantra, a cărei influență asupra celebrei culegeri, una de nopți, de exemplu, este evidentă, după ce, începând din secolul 6, a trecut prin filiera traducerilor intermediare orientale, în pahlavi, Siriacă și Arabă, a intrat din secolul 11 în circuitul cultural european prin diverse versiuni, în greacă, latină, ebraică, apoi germană, italiană, franceză și altele. Numărul limbilor în care a fost tradusă pacienta între a trecând de 50. Încât, după ce fabulistica a Europei medievale s-a inspirat copios din îndepărtate și difuze surse indiene, La Fontaine avea dreptate când recunoștea cât de mult datorează și el înțeleptului indian Bitpei, legendarul autor al Pacianta Andrei. Nota 1. Autor al Pacianta Andrei, în grafia corectă pancantantra se scrie P-A-N cu tilda C-A-T-A-N-T-R-A este considerat Vishnu sarman din traducerea arabă cu titlul Calita și de dăribă versiunile occidentale, între care Directorium Humane Vite de Giovanni di Capua, secolul XIII, de li animali de Agnolo Firenzuola, secolul 15, și Moral Filosofia de F.R. Doni. Închei nota. Cât privește cultura română, remarcabilă este versiunea integrală a panciantantrei realizată de sanscritologul Teodor Simenski. Din Jataka provine și acea legendă a vieții lui Buda, care, după ce a trecut prin mai multe versiuni făcute în Orientul Mijlociu, a avut o mare răspândire în Occident, datorită unei traduceri grecești. Prin intermediul unei versiuni în Slavon, această opera a devenit popularul nostru roman hagiografic Varlam și Ioasaf care a avut o remarcabilă influență și în folclorul nostru și chiar în pictura noastră religioasă. Cele 32 de scene pictate la Mănăstirea Neamț sunt în bună parte inspirate din această carte populară, iar în frescele de la Voroniți, figurile de sfinți așezați pe lotu și amintesc respectiva poziția lui Buddha și a altor figuri din sculpturile și miniaturile indiene. Toată literatura noastră populară, Sindipa, povestirea înțeleptului indian Sidapati despre falsitatea femeilor a devenit un decameron românesc. Nenumărate sunt versiunile în limbile europene, în limba engleză, versiuni chiar integrale, ale Mahabharatei, ale Ramayanei și ale vedelor. Dar prima capodoperă a literaturii sanscrite, cunoscută în Europa, datorită traducerii engleze a lui a apărută în 1789, a fost Sacuntala. În versiunea germană, capodopera lui Calida s-a l-a impresionat atât de puternic pe Herder, încât, după ce a mai cunoscut și alte tradiții ale culturii indiene, a considerat că leagănul omenirii este India. Iar lui Giote, căruia prologul sacuntalei i-a sugerat ideea prologului din Faust, i-a prilejuit cuvinte de cea mai entuziastă admirație. Nota 2. Nu este exclus ca și epilogul din Faust să-i fi fost inspirat lui Giote de ultimul act al sacuntale. Închei nota. La noi, versiunea lui George Coșbuc rămâne printre marile creații ale poetului nostru. Poemul lui Jaya Deva a devenit cunoscut cititorilor europeni grație versiunii date de același Jones, care în 1785 tradusese și Bahavad Gita și care, în 1797, va traduce legile lui Manu. Versiunea germană a acestei povești de dragoste mistică îl va impresiona profund și pe Schelling. Și ca pădoperea lirică a lui Calidasa, norul vestitor va încânta în gradul cel mai înalt, printre alții, pe Ghiote și pe Schiller. Nota 1 O urmă a lecturii acestui poem pare a se regăsi la Schiller în solia pe care captiva Maria Stiuarto încredințează norilor spre a o duce patriei sale. Închei nota dar sacundala l-a inspirat și pe mulți muzicieni europeni. Din vastul repertoriu muzical pe această temă, balete, opere, uverturi, poeme simfonice, scene pentru cor, voce și orchestră, menționăm libretul scris de Cotier, simspilul lui Franz Schubert și opera sacundala a compozitorului Van Carter. Dar, în primul rând, cultura indiană a intrat mai profund în conștiința culturală a Europei în ultimele două secole prin filozofia sa. Gândirea budistă n-a rămas străină multora din mari poeți. William Blake și-a dorit o totală anihilare a ființei, asemenea înțeleptului indian. Shelley și alți romantici englezi s-au arătat foarte sensibili față de doctrinele filozofice indiene. Înțeleptul antic al lui Tennyson vorbește limbajului Shankara. Haine simtă și el uneori inspirat de aceeași filozofie gustul morții zbăvitoare și al neantului. Legendele și învățăturile budiste l-au influențat și pe el și pe Richard Wagner. Încă mai fascinat de orizontul Indiei și de filozofia sa a fost prestigiosul poet parnasian Leconte de Lisle, iar Eminescu visa deseori și odihna stingerii în Nirvana. Nota 2. Eminescu studia sub acest aspect cu deosebită competență de Amita Bos, căreia îi aparțin datele de aici, sub influența de a lui Herder, situa în schița epopeii pe care o proiectase originea dacilor în Himalaya, presimțind afinități între mitologiile getică și indică. de și în unele producții populare, colinde, basme, bocete, descântece, snoave, se percep caractere indice, transmise nouă prin filieră tulcească. Închei nota. Filosofia idealistă romantică germană, în mod special, a fost influențată de filozofia indiană. Urmele ei sunt clare, chiar la exponenții ei mai de seamă. Schopenhauer a incorporat în filozofia sa idei budiste și doctrina Vedantei. Reminiscențe din gândirea lui Sankara au fost identificate și în idealismul lui Fichte și probabil că cel puțin în mod vag s-ar putea identifica chiar și în doctrina lui Kant. Schelling Considerau upanișadele ca fiind rezervorul celei mai pure înțelepciuni, iar dezabuzatul Nice, spre sfârșitul vieții mângâia tot mai mult ideea eternei reîntoarceri. Acest mit, o variantă a mitului metansihozei, a fost studiat cu desăfârșita sa competență de indianist de Mircea Eliade. Nota 1. În seria indologilor români de prestigiu se înscriu alături de Mircea Eliade, Teodor Simenski și regretatul Sergiu al George. Închei nota. Același prestigios istoric al religiilor este și autorul unor lucrări fundamentale despre sistemul filozofic yoga, sistem care, cu respectivele tehnici, s-a răspândit în toate continentele. Să mai adăugăm că în secolul nostru Europa și America au mai făcut și prin Bergson sau Kesling, și prin teozofi sau prin Christian Science, Scientist multe alte brumuturi din vechea filozofie indiană. Sfârșitul volumului 1 29 septembrie 1999 A citit Daniela Ion